کتاب اللی باس کتاب دماء قبل سر او کتاب اللی باس لی و لگ او مقدار دا ابوابو پا کتاب اللی باس کی او بیداغی تفصیلات ربط دماء قبل سر راستو ویلش کتاب الحمام خمت تمہید دیتا د منگت ربط کتاب الحروب سر وایه نه کتاب الحروف ترې دې مناسبت <متحدث> دارسي لري چې لګه څنګه دا حروف د معنیو د پارا په منځله ده لباس نک له لباس د بدن د پارا څنګه دي ا یو نه ول لباس چې مانوي نه لباس او غو ذکر شو نو دوه مانو ول شو چې هغه तिसری لباس نوې کتابو نه کتابونو کې دلیباس بحث رزید، دلیباس اهم خبر ده ده ده مسلمانان یو شعار ده ده ده زمانه کی چی بیدینی پا علم کی خوریدی اسلام خلاف یو میشن روان نید داگی چی سمرا کسیدین یوی سبک دلیباس هم ده یهود و نسواران ده کششکی چی اسلامی دلیباس دا په خلقو کې به قدر کې به واقعات کې او خبره اهم او انقدر او او سنت کې د لباس ته خبري ذکر شوی او وروسته باندې کتابو لباس کې راځي چې سره د فردي هم یو تعلق نامهیت په بنیا باندې مستنيم دغه لپاره بابو ذکرو کتابو لباس لباس ترہ سمیعا بابنا اللہ بیسے یلبسو پمانا دا غستو رزی لیباس مصدر دے پمانا دا مفعول سر ملبوس پمانا رزی کتاب پمانا د مکتوب سر یو زرببا ابن رزی اللہ بیسے یلبسو پمانا دا خلطیت کردوڑوالی کتاب و لیباس کی زمانگ دا دی نسخی موافیق چکمہ ابواب انوانات سر رزی کردی او مل اول تر کی د مصنيف کم حديث راو او نه راولني د پاره باب نه لري دغه سبب 45 کرلي ا تذکر کا نه کلی انسان نه نیباسه وون دي نه لا یو دي نه مت په قدرت دعاګانی پکار دي نو هغه دعاګانی په بل انسان نیباسه وون دیو کوي یا برس ته باب کې هغه دعاګانی ذکر کیږي چې بل نیباسه وون دي تیور تکي ابو سعید خدری زه وای چور رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم کلوه نی وکړه جامه سم الله بسمی ننمې راي وایستو پرم راي سره مصران څنګه هی ما قمیصن او امامتن کنوې قمیص پرې دا قمیص تک پټکه وینا امامدا قصادر مونې دا دا یا کی سامه وتی ابې بيداو دعا کو اللهم لك الحمد انتک سوتنیه اللّٰه خاصه پر صفتی کمال تاماده دارا استوره اسالک من خیره وخیر ما سن علیه واعوذ بک من شره وشر ما سن علیه ذین با خیر وادم اد اخ خیر وادم داوله جوړ شو دے پناو وادم پتا سر نشا نونو شر اور جوړ شو دے قال بنذر وكان اصحاب النبي صلى الله علیه وسلم ذلبی صحوته هم صواباً جدیداً چکل په کې یو بسره جامنه یو هست نو دا تبوت ویلې کېږي شو تو بلی او یا خلق <متضیق> الله تعالی دا ریته ځل کې او الله پاک دې بدلته را در کې دا دعا باندې خلګې دې ساده ومن دي کې نو اویره ماته خیره کې جامع ربان دې الله زړې کې له ا دې باندې په یګنی او ا دې کې تری عمر دی وای او جو مرتا چې وانه یي ځامې دی شو پداله <سؤال> ټاک به دا دعا دغه هغه روز جل الله تعالی درک غیب لښ قرار جنر صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ وقال لنا اس حدثیت وما تأخرت اکراغ شاید تاسوئیلی اند <التكيسة> کي ستما تاخير راټ کېني نو یاو هغه حديث یو څه اشكال ناراضي په بل پرځ او ما تاخير شي د مې لې مقصد سره چې رستني ګناوه نه متماق دي دې مقصد دا نه چې کرستاد دنه ګناوه واقع شي نو الله به ورته متماق دا چې دنه ورستو ګناوه نن چې دا دعا او په پاڈشو کبایر نکبایر دا پاران توبہ شرط مگر کاللہ پا خلطز و کرم سره سکی خوئے کہ قانون ایداغانا لے اگر احسان لے مویغ پیرو مادو نزالی کا دیمائیش قانون درچ غٹ گنا چاگڑی دا پارا ودیتو بوباسی تو بینم غیر اغنمات کی سغیر پریس رمات کی اب یونگو رضی و ممروان کی عمل لے حریب او جمانی سمرو چت سو عجر میلے حقوق علیبات شری امام تعلق ساتي د مها پیدره صاحب د حق سره مگر کله پاک رازي کي صاحب د حق لره په اوسه خبر نه به له خبر الله تعالی موږ ته په دې کې په خاطر انسان نه خاطر نه نه نه نه نه نه اغه دعا ذکر کوي چې بلکې جامه نه یوو هني توت څنګه دواګي نو دا خالد بن سعید بن ناسوي چې نبي رسول الله تي او جامه راوړل دي شو پاکيو کمبل او خميص صغیر ما نه پوي شي ورو کې خميص ان کمبل نبي رسول الله نه من ترونه قبي لایق په سره قوم چمشو به خپل د نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وې فرمایې ای تو نیبی ام را ولی مالان او دې به ان اورا وسه نامه شما فالمسهن ویغث ولا دغ خمیسه صغیره یا حدیثه ثم قال به نبی الاسلامی ای بلی وخلیقی زړه دې کې زړه دې کې مراتین رضوی دام دا غید عمر دعاو چلا ریست عمر سیواک او شروع نبی علیہ السلامی انظرو کتلے الی آلمین آغا گولونو تان پیلن خمیستی پدغ چادرکیو احمان اسرا و اسفر یزیرن و یقول نبی علیہ السلامی یا امی خالید خیستری خیستری ای امی خالید ما شمعو کنا مشالوالی لیو و سناہو کلام الحفشتی الحصر سناو لفظ کلام نحفیہ کی بمند الحسن یہ لفظ کی سلور لغات پی یو لغات سنا سنا بلے سنا سنا بلے سنا سنا بلے سنا سنا غیر رہا عجمی لفظ باندې ویر اسلام طرف پوزو کو مې ته خبر رااله چې اي نبي لو په نورو جو بانی تلفز کڑے کندے کڑے امامی بخاری بابوز کڑے لیں چیتے کلم دنبیلی صلاة و سلام غیر دا عربی او رتانت رتانت دا جم و زبانتوی دیکی دا ترت پرت و تک تک و دک دک اندو ترتانتوی ندی بارے امام بخاری دری الفاظرہوڑتی سنت سنت پیغمبر اسلام علیه السلام پڑھیو تر یو سور او بل دا سنت بل کھ کھ دا درېل پاز کومینو دارا وڑی پیغمبر اسلام علیه السلام تل پس کړ او ابن مانجک روز روایت نمشته یوزل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا پارسی زبانه دا زبانه پارسی نه هغه پروت نبی اسلام خاطر او موږ <معتن> دې <نام>. <سحي incentive> <پشتسن Legislative> دا وی چې عاشق آمد درد دا ورته نام مقصده چې پرشته دې درد نه او ته نام وي دا امر اغری دی دغه سي مقاصد الحسنہ کی او سي فرساده کی د یو روایت خلق نقل کړل نه چې نبی رسول الله علی انم دودو او تمر یک دا خبره چې کمدانو مقاصد الحسنہ ورباوي اې چې اجمو خدا خداه روایت مشهور دي لیکن دا ثابت نه دي مشهور دي خو ثابت نه دي خداه درې الفاظ خو دغې تعبیر شوې نه ګیرې سلامنا ها ها د قميص عباره کی چې کمر وای ته دراغلی دا درال چې محبوب پجامو کې نبی رسول الله ته قميص دینه کوم تاسو مې تاسو خبرې دی یو دا خبره چې قميص وله نبی رسول الله ته محبوب یو خو دا دیو جن چې په دې کې د عورت ډیر په نسبت نورو نور فقط پرتوګتا یا فقط سادهت دریم پدی کی مشقت نشته لنګ دې پرتوګ دې نابه تړي ساده دنا ودی چې کلک نیولای کنه غرزي دریم دا چې باځو لمو وی دادا قوتونه جوړي قميص مالچونه او ساده ری نور وغره چې درا له وړو یا خو دې خشونه جوړي باقي بدبوې دویمه خبره راځي چې دی حديث کې دالچ پسندیدہ لباس نبی رسول الله تعالی قميص او روایت کې راځي چې احب لباس نبی رسول الله تبارزو او داسی بل نوم آدمی چې بردي یمنی جوابداري چې دا د هریو په لنوا کې حبیته په کې او پرنګ کې ادیا او پماند کی د یمنی لباس دا پدی تیوار تر جدا جداش تاروز دا ته نه ویلی وای او لستونې د قمیص ته به اسلام تر مړوان کوه مړوان دی دې ته دا زه لري دا د تبروانو دي هاديث کداراله <تضح)> <تضحك> ائمام ترمذي او حدیثه خلکړه دي نبی عليه الصلاة والسلام قمیص چې و پوری تدبیق باځي خلک پوری سي کړه سفر کې چې نبی عليه السلام نو تر رسخه پورې او غور کې اسابيع پورې امبازي لري که ده اصابه پوری ده پار بیان جواز دی او ترروس پوری ده چکم ده نو کول پکار ده و ده خواهی نیسه بیان و جواز ده پار داسی کرده چا بینا کسولی لکشامی والاوی که ده نه بیان جواز ده اغز ترس اول پکار ده باره حل ده نه ده معلوم شوا چی لستون ده ده مرون اخوا اړول چې ازدیخ خو خطر مرون ده پوری باکی ترگوط و پوری زباکی مقصود کرمائش این وقتی ہے بعد حدیث امامی ترمیدیزی کر کر رنباقی کہ کم و قمیسی رسول اللہ کم و اگر واضحیت که ید و کم قمیس رسول اللہ از آفت بیانی ویدی جذر از آفت بیانی ویدی لاز چیه نستوانی در قمیس رسول اقبیا جامد قبا قبا کوټ شیروانی یت ویل شي جامو د پاسه خلک چا وند ګټه تاسو چې د کوټونه وستی نبیتا قباوی او جمع اقبیا راځي میسر ابن مخرمه وای چې نبی اسلام تقسیم کړ کوټونه او د پلار مخرمه ته سنور کړ نماخرمه او بچیا ان طریق بنا نبی علیہ السلام بس بن مجهود کې ترجمه کې لري کې دي نه بنا لیکن دا وخت کې دا نه بنا کې دل مشکل معلوميږي ځکه چې اسماء الجرحه وتعدیل او کما تاریخ خلق کړه نه وځي اخر عمر کې بنا بنا شو اوردا سره نه عمر ګډه روستراغه او 54 هجري کېږي او پات دا وخت کې نو نبی ممکنه نج دی د ځنبو د کم پیغام چې دی وډی نو هغه پیغام د فارخ په لوي چې مخکې دی نبی السلام کول تا نو زید خپل لار سلام ما ته دی دا داخل شې په دعو دی یعبر زمان پر اوړ قالای په دعوت ہمارا او زید کې کشن در پاره د دا سیل جیز فخر جلیلین روت نبی السلام د ترپټو علی قبا نبی السلام علیکم نو نه هر دی نه فقال ایوی خباتها ذا لکا ای مخرم دا کورت مستارا پارا پٹ قال ایوی پنظر ایلی مخرم ورطا و کاتل ابنی موحب سوا کردی چی مخرم پنظر ایلی مخرم بیا متفیق تیا خوادوان قطعبا دا یزید ابنی خالدی محبیا متفیق تی قال الرزياء مخرمت النبي صلى الله عليه وسلم مخرمت وشعلا شكرا او دام مانا ما كيرشي مخرمت وشعلا شكرا تبوسنا بغير او دام كيرشي دا قول مخرمت شغو بلقل وشعلا شكرا تخبر وليك ولا لا دي وجنه او دام مخرمت وطبيعتنا سخوا وكان في لسانه فضاضا وکانه رسول الله صلی الله علیه و سلم یتقی نبی رحم الله وجبن دا ندير صاحب نو دا پزاز دم دا خبر وا باز روایتږي سوء الخلق چې ګوره د پمن د ترې ریو دته چ حق نه مېلا وشو ما بوله خپل حق خبر نبی رحم الله مجده و مخې تا نو دا چې و پتاږي میسته نا <نادام> دا مسور چکمو دا صحابی ابن الصحابی شو نسیر ازی صحابی ابن الصحابی قال قطعب عن ابن ابی ملیک لن یسمیح ابن ابی ملیکی وین لی خدا ابن ابی ملیکی کم نم دے قدی روایت کی عبداللہ ابنی مبیدلہ ابن ابی ملیکی دے نیرے ابن ابی ملیکی وین بابونفیلمې شور د شورت لبا چې څوک اوون دي د هغهڅ کمم دی نو بیاې سلام فرمیل <سؤال> من لېڅ مشهورت چاچواته جا دته داورت ته که تقبور په اعتبار ې چې قالله او چت قسم جامی رالی او خل خو تان خي او کداد د زه د تخواه په اعتبار سر ان جامن د زوت او د داسی د شهرت د پاره و نه چې خلق ويراد ملوچت متقيد او چټ سره رجوازي او بي بي لمني بلني او ګدګ د استوني غټ غټه او داسي خدمت جامد دی د پاره او نه ځوان طرف طرف دي چې یو ځاننده و بنره المسعو الله يوم القيامه و بغصي الاده ته پروزه قیامت کې سو منجام مثو بمثل الذي امیسا المخصرم داریتی قیامت پورز بانی فعذاب کی دلر زلیل کی گو بیشارمج او خلق تویو خان. دا خانده نیده مشاکلت ویده او جزاؤ سییت سییت مسلوها انیده مشاکلت د جنسی آدم زادا انا بیعوان سمت و لحب فی بی بی نار او مځلت له ابنینو او او دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه وریده <سؤال> <تصال> مشابهت په حکیم <سؤال> مراد دی پهت کې مراد له چا چې رسول <سؤال> الله <سؤال> او ستان مشابه کړي دی په رسول الله سره پاس د محبت علامه او چا چې د يهود ذذان مشابه کړي دی په <مشابه> يهود سره پاس دا ونښوي چې نه سوار او سن دا مشابهت پاخیده <مشابه> کې مراندې دا مشاهده پا اقوالو کیا مراد دا پا اقوالو کیا مراد دا پا صورت زیحات کی هم مراد دا لحباس کی هم مراد دا لحباس مسلح پا دیو جمانی احمدہ شدی دو جن تر بالقوم سمیلویی دو جن لحباس پا با بارک دیو مسلح و اوری اغلی باس چی بشریت کی داغین امن را غلی دا نوستا دی د ناري نو د او کم لباس بشريت کی داغي مد هرغله هغه ممدوح دي د دینه علاوه چې کم عام لباس ته مداري بارے کې امدا دا چې د وخت کم سولها لباس او د کم لباس او سولها لباس مقصد هم غي چې کم پيشني لباسه بدليږي تاسو ګوري کله پیږي غټي کی کله تنګي کله کمی سوغت کی کله لړن کی کله تنګ کله یو شان کله بل شان کم چې رسول الله عليه باسي نو کې مصلا دادا چاغم په تا تیو ترتیب باندې اوبدلی کیره بدلی نه اغم ساده لباس او ترتیب سره غلي د غیر سر او لباس اوسل بیا خاص کول د علم او د پاره د پکار د کړي زمانه کې دغیر صلحاو لباس دغیر صلحاو لباس تنګ جامې جوړول دغیر صلحاو لباس پجامو کی کالری کول او دغیر صلحاو لباس اغذر اچ اغرد خلق خاصه مشابهاتو لکه اغرد ساتل په کار کمیز کی د کالر کول او څوک کم دي د کمیز کی کالر کول او کم نه قشو چې د غیر صلحاو لباس ته لكل بعض علماء خو دغه ډیر متشدید دي دی علماء کې تا یې سره اختلافونه دي دا وي چې دا بالکل حرام نه او غوډه نن دې پیش کې چې دا کالر چې کومه ده دا سل کې دي صلیبي شکل ده صلیبي شکل نه دا کې چې وبنړول نه کالر کې باندې چې وبنې او علم تقیصې کومه عبادت باندې کتاب لیکل نه او مادی هم دا چې اوکته او نو داس لکه کوم چې ژناار په کاررو لبات اولیاس د غیرو س بهبحر حال د س ها نري ې تل په کار د کاره.